Varför stänger vi våra ögon när vi ber? När vi drömmer? När vi gråter? Eller när vi kysser? Jo, eftersom att vi vet att de vackraste sakerna inte syns men känns i vårt hjärta. Okej. Okay. Varför börjar jag en korvkast så där? Alltså, på något sätt för att visa er att det här med att vi ska vara schysste mot varandra på internet, det plågar även mig. Det där är en Facebook-uppdatering från en person, kan vi säga, mänsklig varelse som finns någonstans i periferin på min kompislista på Facebook. Varför stänger vi inte, varför stänger vi våra jävla ögon när vi drömmer? Ja, för att vi sover. När vi gråter? Nej. Vi stänger väl... Ja, kanske vi gör. Okej, okay, när vi kysser för att alltid hjärtat är så jävla fint. Vi ber och blundar och hela skiten. Man blir ju... Oh, jag vet inte. Om, om, om du hade sagt det där till mig i mitt ansikte. Vi sitter och fikar. Så bara, ah, du vet hon, Lotta, som jag träffade i helg. Ja, ah, vad kul. Är hon schysst? Eller, oh, jag måste säga någonting till dig. Varför stänger vi inte våra ögon när vi bla bla bla bla. bla? Hahaha! Jag hade börjat skratta och sagt... Det där var liksom en av de åtta, tio töntigaste sakerna jag har hört i hela mitt liv. Men nu på något sätt det står på Facebook hans, eh, oj nu sa jag att det var en han, personen ifrågas eh, närstående kanske blir ledsen ifall jag går på det där och skriver nerd, nerd, nerd why are you do like that? Eh, så att eh, jag, jag gör precis som jag har sagt jag är tyst, jag skriver inte ett ord, jag låter det flyta ut i sanden. Men sen, två dagar senare, får jag reda på nya sanningsord om kärleken. Kärlek föds ur glädjen att se på varandra. Få näring ur behovet av att vara tillsammans och fulländas av det omöjliga i att vara åtskilda. Men what? Ja, yeah, fuck. Okej, okay, ni vet, jag gjorde ingenting dumt Ni behöver inte heller göra något dumt Jag lever som jag lär Nu kör vi Money goes to buy my sweet baby clothes, Nobody body business if I do. Genom ett långt liv blir man inspirerad av människor. Det finns människor man ser upp till. Som man lär sig av. Som man hoppas att någon dag kunna bli hälften så bra. Eller en tiondel så bra. Eller en 600 del så grym som den personen. Det är, det är människor som man ja, i ens egen värld inte kan göra fel. Som inte på något sätt går att kritisera. Utan som bara är fulländade och fantastiska. Och för min del... Den här veckan är nog den absolut största av dessa människor. Robban ifrån Karlskrona. Eh, av vilken anledning då tänker ni? Ja, nu är det inte så att han har stoppat några krig. Han har inte heller med sina bara händer stannat ett skenande tåg eller opererade ut en hjärntomör på 10 000 meters höjd utan Robban från Karlskrona han har bara kaxit lite han har bara varit inne och fifflat lite på internet, inte ens på något storslaget sätt utan bara om man går in på en av de största podcasterna i Sverige deras hemsida där de uppmanar människor att, eh, att de ska rösta på och eh, nu jävla är tävlingen vår ser man där Robban från Karlskrona och jag gillar er, men eh, ni får inte min röst den här gången. Korvkast får min röst. Klatch. Klatch om fan, Robban. Det där gjorde vår dag på klatch alltså när vi såg det där. Vi fick det skicket till oss och bara, varför ska vi läsa det här? Och sen scrollar man ner lite, Robban från Karlskrona levererar stöten. Nu, nu nu nu på något sätt uppmanar jag ingen att gå in på Internets på internetsidor och, internet och trollkorvkast. Det är vi så vi är lite bättre och ballar än så. Men det var kul att se i alla fall. Det, på något sätt smälter det in fint i en i en ja, okänd värld kan vi väl säga. Och på tal om okända världar så måste jag ju känna att jag har varit inne lite mer i Second Life faktiskt. Eh, inte direkt eh, gjort något seriöst eller coolt Utan det är nog mer så där att eh, Lena som ni har hört tidigare Hon hade tydligen skickit kläder till mig Och började fråga hur, eh, hur passade de där kläderna Var det din storlek och din färg liksom Och jag eh, fick väl erkänna att eh, Nej du vännen jag har inte varit eh, inne i Second Life no mer. Eh, men eh, det kändes ju lite dumt Så jag bestämde mig en morgon här för att gå in och kolla vad det var för kläder, jag kunde såklart inte hitta dem i alla menyer och sånt där. Men istället när jag väl kom in så visste det sig ja, såklart att eh, Lena och hennes gäng var ju inne i Second Life. Och hade redan dratt igång dagens aktiviteter. Mm -hmm, hej, välkommen. Kom hit, kom till oss. Ta våran teleporteringsinvite så kan du få komma till våran lilla by. Eh, lite nervöst. Jag hade ju inte gjort min gubbe så himla fin utan han såg ut som... Eh, Ja, en riktig ärkedåre liksom. Men ja, jag är inte den som är blyg så, nej, utan jag pröva allt engång. Och jag tryckte på yes på den där förfrågan. Och jag flög genom cyberrymden inne. Och kom ut på en slags, ja, ett öppet fält vid en lägereld. Där satt det då. Ja, om det var 4-5 personer som... Ja, man såg ganska direkt att de hade spenderat både en och två kronor på sina utseenden. För att eh, det var liksom som om jag var gamle Super Mario Bros så var de Super Mario Bros 64 eller någonting. Eh, jag vet inte, min gubbe såg för jävlig ut jämfört med dem. De hade liksom ordentlig frisyr, de hade kläder och de hade, alltså. Ygon och munnar och kroppar och sånt där som såg inte normalt ut Men liksom lite häftiga och coola ut Jag såg ut som, ja, en blandning mellan någon sån här eh, Puckelryggan i Notre Dame och eh, någon sån här Ja, ordförandet för Moderata ungdomsförbundet Så här något litet snobbigt missfoster som eh, gick runt där i min backslick och kavaj. Eh, nej det var ingen angenim syn för någon och eh, jag fick ganska tidigt lite kommentarer på mitt utseende. Ja ja hur som helst vi fortsatte där. Jag har vad hålla ni på med då? Kollar jag med dem. Vi eh, vi sitter runt lägerelden här och eh, löser melodikrysset tillsammans. Aha Shit, vad, vad kul. Vad kul ni har det. Ja, det är skitmysigt. Det här gör vi varje lördag. Jaha, mm. kul hörni. <laughs> Fan mysigt. Eh, men du kan väl flyga runt och titta lite på ön, Anders, eller? Ja, oh, jag flyger runt. Så jag flyger runt där på ön lite. Och eh, det var väl fint, typ fem minuter. Och sen var man rätt läst på det där, kan man säga. Så jag åkte tillbaka till dem och... Eh, Tänkte tacka för mig och säga Härligt lite kul att se er Ja, funkar inte riktigt så I Second Life utan eh, Det ena ledde till det andra Och eh, ja, då, då ledde det ju såklart Inte till det som det ena brukar leda till Utan eh, det ledde snarare till Att den här gruppen människor Bestämde sig för att de skulle göra mig Snygg Det var någon sån här gör och mig feeling Där det började snackas om Vilken mustasch vill du ha då? vill du ha Och så nämndes det kanske Ja, ungefär 20 olika varianter på mustasch som jag aldrig hade hört talas om. Så jag sa, jag är bara en vanlig mustasch. Eh, ja, Vad vill du ha för frisyr? Vill du ha det här och det här? Och vilken, vilken färg är det här och det här? Eh, bara en vanlig hår. Skit. Det blev liksom lite överkurs för mig där. Och sen eh, kom vi till det stora problemet när eh, den ene efter den andra började erbjuda sig att ge mig pengar för att jag skulle få gå och köpa fina mustascher, fina hår fina skägg, kläder så att alltså, jag tror att de ville att jag skulle bli en i gänget jag skulle se ut som en av dem att min Lego-gubbe skulle bli förvandlad till en he gubbe och eh, jag vet inte, jag har svårt att ta emot grejer så där. Eh, en gång så gick jag hem i Umeå i snöstorm I kanske fem kilometer mitt i natten Varför jag kunde inte ta emot skjuts från en kompis Jag har svårt för sånt där Så att när främmande människor vill ge mig pengar För att jag ska kunna köpa leksakskläder Då då då sparkar jag bak ut. Garanterat Nej, nej, nej, det där kommer ni inte få göra säger jag. Och eh, nej, okej okay. eh, Kan du inte ta lite pengar då? Nej Nej, nej, för fan, jag ska inte ha en enda krona av er surt förvärvade pengar. det är. Ni har barn som ni ska ge mat och ni har liksom ordentliga grejer. Ni ska inte ge mig pengar till att köpa mustascher. Det är, det är sjukt. Det måste gå och göra en egen mustasch. Så jag börjar pilla lite där. Och eh, det visar sig då att i Second Life, ja, jag vet inte om vi pratar om det senast. Men för att göra en snygg gubbe så ska det vara typ Einstein 2000. Alltså det, det krävs att du är en hacker utan like. Du ska kunna vrida oändligt antal små äh, meter höger, vänster, höger, vänster. Neshåll 1, storlek, riktning. Djup led, hårdlek, står upp, upp, upp. Nesen ut, ögon in. Aron upp och ner och vänster, höger. Det kommer ut lite på öret där, Komma in lite. Kinden går ut, nu går munnen fram. Tentarna går upp, ner, upp, ner. Äh, det var fan sjukt. Så att, äh, jag åkte med en av äh, Lenas polare till. Äh, någon affär där man kunde få lite gratis kläder. Ja, då fick jag en annan kostym kanske. Ska du ha... Det? Vill du vara smal eller tjock? Ja, jag vill vara lite halv tjock, kanske jag vill vara. Ja och nej. Och så blev jag skitsmal helt plötsligt. Och... Nej, men gud vad svårt det var. Jag tänker att jag ska se eh, snygg ut till min eh, liveshow i Second Life. Men... Eh, jag tror det kommer bli svårt. Jag tror att det kommer bli svårt. Alltså, Jag ska se om jag kan dokumentera och ta lite skärmbilder inifrån den här världen för att dela med mig av så att ni kan få chans att se dem. För att ja, även om ni inte kommer in och lekar med mig i Second Life eller ja, komma in den där gången. Jag tror inte vi ska göra så mycket mer än det för Second Life det märker man direkt på de här folken, det är ett gift Men även om ni inte kommer in i Second Life så tycker jag att ni har rätt att se hur jävla det ser ut Se mina osynliga fötter Se min nya gubbe som jag har gjort som ser ut som ett skitfet troll med bena åt varsitt håll Se människorna där inne som alla ser ut som några jävla sexiga revar med öron och svans aha kul, häftigt men ja, nu kan det ju vara så att de här Second Life-människorna lyssnar på det här, och jag vill, ju, jag vill ju inte på något sätt att ni ska känna att den tiden ni lade ner på mig var bortkastad. Jag uppskattar det jättemycket och jag lärde mig mycket. Men jag kommer nog aldrig bli lika snygg som er. Jag får försöka vara bra på något annat, helt enkelt. Gravity got in my way, just because I had nothing else but to do. That son of a gun, he started to run, I didn't do a thing when my double a gun, just because I had nothing else but to do. He began to grin, just he called, had nothing else but to do. He looked at me and I looked at him, he walked right up with that sim on the limb, just he called, had nothing else but är lite, lite märkligt kanske man kan säga. Att när man väl har eh, spel in en massa avsnitt, då får man aldrig någon mer. Och sen så tar det lite längre tid att spela in ett avsnitt. Och då får man jävla mycket, eller två stycken får man. Jag har fått ett där det står, Anders har du lagt ner, varför finns det inget korvkast på iTunes? Nej, Jonathan, det finns inte för att jag har inte kunnat gjort något. Och eh, jag fick ett från, jag tror det var Mikael som skrev att, har du tagit in... Din mediefria vecka nu, och du får inte spela in och korvkast. Nej, Mikael, det är inte så heller. Det är bara lite segt ibland. Ni får väl räkna med att det blir så. Liksom. Ibland kommer det mycket pang-pang-pang när man har mycket folk att prata med, när man har inspiration att göra avsnitt. Ibland kommer det dröja lite längre. Och det här avsnittet var väldigt liksom, Jag har försökt spela in det här i jättemånga dagar som man satt på micken och så bara, ja, det, så blir det liksom inget. Och så försöker man gå en promenad och fixa andra grejer och försöka få lite inspiration och så kommer ingenting ur det. Det blir ju så ibland. Jag tror att det här med Curvecast, där jag sitter och pratar själv, det är det sjunga på sista versen så att säga. Jag tror jag måste fixa lite mer Curvecast där jag kan prata med folk eller eventuellt om jag kan hitta mig en stabil ja Sidekick eller vad man ska kalla det för Så att man får lite lite mer att bolliga med Det kan vara svårt Det är hemskt kul Hade jag varit tillräckligt grym Så hade jag gärna spelat in corvcast på en man hand För alltid Men det är svårt Det är svårt och det är jobbigt att få till det Och då blir jag så här Gnällig bara Det är svårt, sluta skicka mejl Nej sluta inte att skicka mejl för guds skull Vad skulle jag då göra och sen nu är det ju också så, jag kommer tillbaka till Umeå och försöka få mitt liv på fötter och hitta vad jag ska göra när jag blir stor. Försöka hitta en anställning, försöka hitta eventuellt någon utbildning eller så som kan hjälpa mig i framtida stordåd. Sen håller jag dessutom på att klippa lite videos till klatch.se. Så att ja, det har varit annat och framförallt har det varit svårt och. Svårt att komma på vad det ska vara Vad det ska bli, hur det ska vara Och dessutom kan jag tipsa er om Jag har varit med och spelat in en annan podcast Det är nämligen så att Ja, det är väl frågan om det fortfarande är Sveriges retro-podcast nummer ett Det kan vara så att grabbarna Grus Från Svampriket har sprungit om där Men Emil och Rama Ska tydligen väckas ur sin dvala Nu, jag har... Pratar lite med Emil och hjälpt han med något första avsnitt och eh, kommer säkert vara med mer där i framtiden. Jag hoppas även att vi ska få in Emil hit men eh, jag lovar han att jag skulle göra lite reklam så att ni vet ni som har lyssnat på Emil och Rama förut eller ni som tänker er att en podcast som kanske är lite mer spelfokuserad än korvkast Men ändå rätt så avslappnad och skön. Kan väl vara värt att söka på? Googla Emilorama. Kolla vad han har att erbjuda. Och sen eh, skriv en snällt till honom om eh, ni inte tycker att det är helt värdelöst. För då, då behöver ni inte skriva något dumt. Utan då kan ni bara... Eh, eller ni kan göra det som jag gör ibland. Att man öppnar typ e-mail.com eller vad fan det heter. Och så skriver man ett elakt e-mail. Precis det man vill få säga. Liksom. Man, man kanske har blivit irriterad som fan på något. Och så skriver man alltid där: att, Jag tycker du är så jävla dryg och okarismatisk. Och, och mycket av det du säger är totalt ointressant. Och du framhåller det på ett sätt som får allt. Och jag blir förbannad och gråter dig om det där. Var fel och sånt. Och så skriver man ett långt sånt jävla mejl Och så läser man igenom det en gång. Och så raderar man det. Det är rätt bra här, terapi. Då får man liksom både på, på litet sätt urse alla, alla brinnningar som man har i skelen. Plus att man slipper skicka det och bli en idiot. Liksom. Jag hoppas inte att det hörs, men det verkar som att en granne borrar i väggen. Eh, det är något man får leva med. På tal om det här med att. Eh... Inte ha inspiration så har jag lagt upp en tråd på klatsch.se uh, där uh, det finns chans att lämna idéer och sånt där. Så Har ni någon bra idé? Ja, ah, det här skulle han ju kunna snacka om i korvkast eller det här är en bra, det här är en riktigt, riktigt bra idé. Då är det bara att ni går in där och skriver. Jag tror den heter hjälp till korvkasttråden eller något sånt där, ett annat finuligt. Så att, uh, är det det värt och. Uh, jag kan också hinta lite att jag kommer slänga upp en tävling på det forumet om ett par dagar. Det är inte någon pristävling eller något sånt utan bara en, ja, men en liten proffsätstävling för att se hur grym till människa man är. Eh, innan vi slutar så tänkte jag att det finns en liten grej som måste klaras av. En liten grej som måste kunna slutföras en gång för alla. Och eh, jag tror ni vet vad det är. Håll i er nu bara. Justa, justa, jag har lagt dynamit i motorn. Dynamit i motorn, ni ser. Det låter farligt, där. Det är farligt, dynamiter får livsfarligt Men för ett man med så bra relation till automobilgudarna Som jag kommer att gå utmärkt Vi kommer att susa i olika rolig knoghunt Före alla de andra Hoppa in nu och spinn fast segretsvältet riktigt välgösta För nu kör vi Du är verkligen genial, du en Riktig uppfinna, Jocke Ja, ge. Tusen tack, du. Jag älskar dig. och har det så. Ja, tans bra.